Hor sortu da sora, hurbeldu gara, zentzilek erratekoak, hementze bertan daukago bizlaguna gara, eta, bueno, ja eztak bat urte ikustu ja, nikuzte jo, ja, bueno, urte mor doska bai, haben saudetela, eta ez ezta esan bat urte. Bai, 2003koekaina hasi ginen hemen, ordua no solokultzarekin, iaia eta... 10 ja, urte, bueno, entzuten <minti> duzuen ahots hori urkotze besterena da uarsobidasoako ditzako ba zuzendaria bera eta bueno hasteko arratsaldeon. Bai, e, Eta bueno, zuengan aur beldu gara bai prentxan eta bai ba uarsobidasoako izan ba jakin dugulako aurrera ba, ba norai ba aldaketa aldaketa desente egiko dituzuen, ezta? Ta ba, galdera da, hori, ba, ba, ea zergatik aldaketa horiek, es zer da, zer da, zer da gertatzen dena? Ba bueno, gaursoaldeko hitza ba jasortzen leuna egunerogunero, bueno, hasiera baten egunerogunero, azkenak urtetan ja hastenetik osteu egunera geroztiraitan, ba, bueno, kontatu pizka hasena izango da aldaketa ta zergatik. Bai, zuzarren duzun bezala, ba, bueno, lehen egunero zen, eh garai hartan gaursoaldeko no hitza ateratzen hasi ginen egunero. Eh laula pasadien, azter lauta publikatzera pasaginen, eta bueno, orain beste beste multzetak da tamengo du eta bueno astekari baten go paperean eta aparteko interneteko e, atalari garrantzia emango diogu zergatik ba mailurako bueno, 2013 urako bideragarriari e, proiektu hau eta bideragarri daiteko ba duu medio bakarren ja ba, egitea bueno, e, da eh multzetak zehar publikazio egun gutxiago izango ditugula kon papereko edizioan eta bueno horrek ba, bueno, ba, ere egin du lantaldean eragingo du ere banatzaileetan Eta bueno, gure egitura, gure struktura arganduko dugu da 2013an ba zenbakigorrietatik iese daiteko. Mhm. Mm Galeste ja, adatzen da eta zenbak ekas dut ematen. Horrela zenbak ekas dut ematen, ba bueno, eh, azken urteetan ba, bueno, bai krisi ekonomiko eh, goera horro eta baita babereko printzaren krisiak, ba bueno, gugan ere eragin izan du. Eh? Mm -hmm. Eta eragin horri pultaman banoian ja eh, negoa bi ba, urte tardian, baina eh, momentuz ba, bueno, eh, zi hamu crixari aurregiteko ba bueno, ez dugun un metodo nik izan crixari aurregiteko eta orrelako murziketak e, inbarrena aurkitu gara eh? e, Epatu aipatu bada ere ba bueno 2010 e, itzarekin batera hasi ginera lanean e, ondo iteko fusioa izantzen eta hori ere ba crisi egoeraren adierazgarri izantzen has eh? bidasoan ez ezbiltan eta bueno, ere diruditu eta bueno, orduan ikusi geroen ba bueno biak bateratza erekin ba larinduko goinala ba, batizmo horratatzen baina bueno, ala ere ala ere okerra larindu egoerak eta horren araberako noriek hartu ditu e, 2013erako. Gu momentu honetan hemen xe ikusten ditugu bat bi 3 4 5 6 7 lagun lanean, imagina utzuteko andikan bat ematetel duzuela, lanean eh langile ere da egingo di, ezta? Sui ere bai, kazetari ere, egiten dizuela. Aski, bezala, ba bueno, egitura dugu horrela modu uduko lur batean esa da, argenduko dugu egitura eta bueno, horrek erabiltzen izango Eta bueno, papeleko produzio txikiago izango denez ere Ba, bueno, estean zehar gutxiago banatuko da eta ordoan banatzaileak ere, ba bueno, gutxiago ngodia, mm, eh, sentzu gustietan, eingo dugu egitura, ba daite no, zateko edo bueno, gutzia putuk, eh? Eta bueno, hori lehenesan bezala da, ba bueno, 2013an e, bidegarri egin dugu, e, editas moanas tiene urte tan izan ditugu lako. eta bueno orain arte galera horiek berria taldea kasu mitu ditu bere beregain izan ere egitza berria taldearen barruan dago tokiko informazioa informaziolantzen berria taldea kasu mitu ditu gure galerak eh orain arte baina berria taldea ere e... ez da bilontu bilo, ez denok ezagutzen dugu ziztara kanpaina ezartarako egiten den o da e... bueno dirubilketa bat egiteko berria taldea ere ba bueno noite esat eh, ez dituko ba, ba, finantzatzeko orduan ba bueno e... berria talean ez dugu izango eh Bibia Maido Berri taldeak berearekin nahiko badu berako eta bueno, egin edugun ara 2013an Gasubi zokoitza pideragarri eta bi euskarri nagusiak izango ditugu 16ko astekaria hostileretan aterako dena eta gore parte ba bueno, paperiko presioa gainetik kendutan daite esateko garrantzia, ba bueno, garrantzia ba merezia emango eta horren bat e, berritasun izango ditugu gaur egungo leguneekin alderatuta. Mhm. Berritasun horiek egunerego egunero jongo zate albisteak sartzen e, kontratu duzu baita, egingo duzela eguneroko albestegi bat, halako zerbait, ez? Ba, e hori da, ba, alesan dizan bezala, ba, bueno, kasetariak horrein garte ba, bueno, e, paperera begiran enduten lan gehien bat, ez? Interneten baitu beguneak, rentariako kasuan da errentaria.itzal.info eta hor bueno, bai, e, ditugu interneten albistea, baina bueno, orain bestera batera lerrengo dugu interneten, ba bueno, e, denbora gehiak izango dutelako, ba interneten larre gaiteko. Orduan nahi duguena da gure webuneak e, aktiboagoak, dinamikoagoak eta eduki gehiagokak izatea eta hori egiteko, ba bueno, bai, e, gain, histen den albistes gain eta guk sortzen duguena albistes gain, eh internetek ematen dituen multimedia e, aukera guztiak baliatu nahi dutu, eh? e, bideoak, e, audioak, Arrazki galeriak eta horrelakoak baleatu nahi ditugu, ere erakarri garrereago egiteko gure, gure uagunea. Mm -hmm. Komentatu duzu, lehen, bai, ba, da komentatu duzu baita ere, ba, bueno, ekimen, e, atxerekin baita ere sortu zen orain dela Y jabete, jabete eskas baita ere, ¿es? Holako oso badaki baitare, bueno, agian hoiak aipatu bainoren badaki baitare, ba, egun hauetan egonsaretela, bai, bueno, eskualdean ta baitare bidasualdean, ba bilerak egiten, ba, pixka, ba baitare du datorn urtelako ba gaitasmo hau ba sendotzeko, ¿es? Asteko nola nola jundi dira bileragoak eta zen da urrengo, bueno, pentsatu joia urtarrietik orrea izango da zuen. Zeren hor ere, hor eindikan ere, ez dakit, hor eh, badaude hainbat bazkide, hainbat arpidedun, pentsatut ere hori ere, asmo izango dela hori jarraitzea eta handitzea, bada. Ba eh, Inditukon, bidearen buru izan da bat eitik, eh, arpidedune zuzeneko informazioa matea, hor, eh, nolediteko bueno, komunikazioa zuzenea abiatu indaginun bereidekin, ba, bueno, bereideko direalako gure bere produktorein hartzaleak eta bereideko ordentzen dutelako urteamain eh, produktu. Bueno, Zuzenean, nazalbinak gaman eran izkien, zertelagoa zen, eh asaltzeko, beraien iritziak jasotzeko eta bueno, eh alde ba, beraien babesa eta beren atxikimendua izateko bagitasmo berriaren berriaren inguruan. Eh bai, e, Ustarrian ere, ba, bueno, beste bueno, bestera arteko ditugu egin gobitugu. Eh Ustarrian jendeari ba noizteko urteko kotekin sentzen Eta bueno, horren araberako bilirak egin ditugu batez ere eragileekin, ez da? Ba, bueno, e, sumatu dugu, da, bai eragile askoren informazioan bat egin dugu laitzen, bai, bueno, eragile hori edatako asko, bat, dibiaz ez dira erarpi dugu. Autonberintzako pakete berezia prestatu behar ditugu, eragile nintzako, eta bueno, batez ere urtarriako plak nintzak, autora enfokatuta dugu da. Bilatzen dugu nadazkin feinean da, e, autofinantziaziorako diturriak bilatzen. Ikusita, gaur ba, egun ego, egoera ekonomikoa zein den, eta gure finanziazioareko ilustu eta benagurziak ba, noreta ba, esatuko jetxera izan duten ekusita ba, nire bueno, duguna da ba, autofinanziazioarekin nartu nola egiten den hori ba, bueno, e, kontsumintzai zuzena bilatuz eta kontsumintzai zuzien horiek guretzako arpi dira izan dute ilustu eta ditugula finanziazioareko bat esan duten arpi, arpi dira bi publizitatea eta hiru eh, dilu laguntza publikoak, eh? publikoak gure aurre kuntuane, nireko goita bi inguru dira eh ordan bandu bueno, bizkatela urdena da gutxo horra beradira oierjetzi dira eh egoera ekonomiko horra laza da ta mundu bueno, guztietan aldun diren jaurlaritzan kaudaletan ba bueno, ikusten da egunero ikusten dugu mediotan ba, nola, nola labiltzan bigarazu talde produktitatea ba bueno kagen ikusten dugu nola da ingurari eta komertzioak nola den gure herritako enpresak eta hori ere jetsegina ba bueno e egoera laza dela kon eh samarrutazten urteetan ba bueno 150 dela ba produktatean fakturazioa Eta arpideunak. E, Egoera ekonomikoa horrekarean no arpideunetan ere ginea du. Eh? Eta normalan bueno, denez, ba, jendeak berak beharrezkoak ez dituen gauzak ba, bueno, kentzen ditu. Eh? Orduan kentagia kentzen ditu eta horretan bueno, ere ere ginean izan du eh, e, kristialdiak engu uh, en gan. Aipatu duzu hor, ba, diru publikoa ez, eh? izten edo eh? erakundek ematen duten dirua. Horrei erantzunez, ez lehen aipatu dunik baitare ekimen, ez da? Sortu zenuten duten hor ba dugu zerrenda luzea dela, zerenez zarete bakarrikan egoerago jasaten arizaetena barzaldeko edo garzo bidasunako gitza, baizik eta bueno, itza asko eta baita ere euskal irratiak eta, bueno, eta maika telebista eta sustatu eta, bueno, ez dakisen batera ziren guztira, baina mordoska bat bai Eta, igual, pixka da esplizaren ikus dute goela, golo korradela, torretanako sortu zen dutela ekimena, gozta? Ba, egor gogo eta egin da ez. Ba, uno, e, Euskaraz lan egiten duten edabide ez publikoek, ba, bueno, e, funtzio publiko bat betetzen dute. Eta bueno, ikusi da, bain e, funtzio publiko hori betetzen duten nenean, ba, bueno, bai e, erakundeek batez ere, behar behar ba, behar behar ditelan, ba, publika bez diren ba, bueno, e, edabide horiei. Eh? Hor batik bat berria bueno, taldea, argia, etopagunea, eta bueno, bestelako amaika eta eta bestelako edabideak daude Eta biatzen e, dena da itortzea, ba, bueno, behar funtzio publikoa e, zein den Eta horri araberako naurriak hartzea izan ere, ba, bueno, nahi artea dibidez e, publiztate publikoan Ba, gipuzkoan, ba, badagoen hunkari bat oso boteretua dena eta gehien bat ba, bueno, ba iragarki ofizialak eta baix irapin ofizialak eta harrelakoak, ba, bueno, gara eka juten dira, ez? E, Guk ere ikusten dugu, hor ba, bueno, badugu la, sektoreak badu la iragurreko puru bat sektorean ere e, lagileko puru desinteko dagoela eta hori, behar bestu behar dena, ba, bueno, bestelako sektorekin egiten den bezala. Baina, ipatzen zenuten ez, e, orduan eta zenutenean idatziaba zeireun bat, zeireun bat, zeireun bat lan gile, saletela sektore honetan eh eta esaten bai, duzu bezala ez bah, diru asko jo da publikoa dena ba asko pribatu batotara ba oso gutxi laguntzen dutena bah, kasunetan kasu honetan euskeraren euskara edo euskara zabaltzean ez mm -hmm. ze aipatu da baita ere ba bueno, ta, dituzun guzti hoie zerrenda asko luzeagoa da mm -hmm. noise baitara ikusi izan ditut ukerketak ba jende jende askori interesantza retela ezta ba ez da, bah, mm -hmm. ez da momentu honetan beteritza san baterin baina bueno, dena kontutan hartuta bah, e irakurle entzule eta ikusle ugari daukala ba, euskal euskal kazetaritzاونa ba ba ba jende askorengana asko iristen era eta bueno atu, eta aipatu badu besterik gabe bueno ba, hitzak nez eta orain e, geruta hartu legun gutxiago izan geruta irakurle gehiago ditu zergatik ba bueno jende jausten delako ere interneteko atalak ikustera ez kontrasena da e, krisiralaio batean jenda geruta gutxiago kontzimentzen du paperekoa mainen dirtela nahiago jaierutzen ditu baitzake da baino isterako eskerazko medioak eta zuen kasu honenetan pentsatzen ertikobe VPN bere bizitatze izango dituzutela eta bueno eh kontrasa txikia da ez gero gehiago ditugu beti kontzu mismoetan biltanitzen dira, vale bueno e, ba, kontsumitzaile edo bueno gure ikuzpena jasotzen duen jende gehiago dugu, gerta gehiago interneti begira batez ere eta sare sozialetan internetetik sarezu soziale zeretara botatzen duten informazioari e, esker batez ere Baina gure jasotzen duguna, eh, gutxiako da, ez? Ta bueno, kontra santxi horretan biziera eta bueno, jakituen, ba bueno, eh, e, izan ere, sare ba, bueno, sozialetan ere, eh, jarrundu dugula eta biratu berku dugolare internetek ze aukera dituen, ba bueno, publia sartzeko eta horrelakoetarako bizian ere, orain arte euskarazko e, da biletan, eh, interneten publiaren asuntua ba tabuantzeko izanda, ez? Beste medietan moiz ikusten dugu, ba bueno, ez dakinoa sartuta ja pum, pantailazo bat arte sartzen daigo, ez dakin nonko publistetar, guk ez gorrera baina, bueno, enberdu guna da harakatu internetan, Eusperazko Davidek, zinokere dituzten, ba, bueno, finantzia ez du diturri izateko, e, uegune horiek. Zoron bueno, ba, dourko ez daki zerbaitaztu zaigun, ba, sorte hona, 2004 aia bertan daukagu eta ba, biatzen duzuen ba, ba, bueno, etapa berri honetan. Eta bueno, a ber jarraitzen dugu, berso ba, vida sakobeitza jasotzen ta piskat indartzen ta ber, a ber, a ber eguneroko araueltatzen garen egunen batean baita ere, zeren bueno, neuzko irakurlea garen hau baita ere, ba bueno, eskartzen dugu la 0 0, ba bai irakurtzen da, baina ez dago sabera, ez da? Ba, e, hori da, hori da. Elengoan arpiderdunen bileretan batek esantzen dugu, ba bueno, bai, kafea hartzen oso gustu ere ekurtzen baina, horbat bueno, dago, este elementu biskabatzea bat ere, kakaiten ere, jendak ere bai, ekurtzea ditu bai, bai, bai. e, eta oso gustu ere gainera. Hala, intimitate momentu hori duzunean ere, prentxen ekurtzeko e, momentua proposara. Kafea hartzen duzimitartean ere intimitate momentu hori da, baina papereko hori ere, e, bai, komunean edo bai, txiko saloian ere, e, lasai asko ere ere, ba, bueno, e, bai, haldeak hori, hori eskartzen du eta, bueno, gure artean oso erretu dagoen gauza da. Ez? Uhum. Ba bueno, familia Esker, jarraituko da bueno, de daton urtean, gehihenba talbistei horretan ta bueno egiten dituzuen bilerak ta egiten dituzuen deialdietan, ta bueno, ta sorte eta bena, ta aurrera. Ba esker, asko baina.